vi inleder programmet med några aktuella händelser. Randy Evans, medlem i det tysta brödraskapet. En amerikansk sammanslutning som bekämpade den ruttnande mångkulturella smältdegen frigavs den 14 november efter att ha kommit halvvägs genom ett 40-årigt fängelsestraff varav mer än nio år spenderades i isolering. Huvudanklagelsen mot Evans var att han deltog i ett värdetransporterån för att inbringa ekonomiska medel till frihetskampen. Enligt uppgifter är Evans inte någon bruten man trots det tunga fängelsestraffet men kommer förmodligen att tillbringa de kommande åren under en strikta övervakning som gäller för villkorligt frigivna fångar. Radiofolkbildaren välkomnar Rand Evans ut och önskar honom lycka till i fortsättningen Sveriges televisions senaste propagandaspektakel, Halal-tv, ser ut att sluta med fiasko trots att det knappt hunnit börja. Precis som Sveriges televisions tidigare minoritetsprogram, Böglobbyn och CP-magasinet. Halal-tv består av tre muslimska kvinnor iförda hucklen som ska ge sin syn på Sverige och svenskarna. Problemet är bara att de inte vet något om svenskarna och knappt någonting om Sverige. Det är dock inte därför deras tv-program startat ett inbördeskrig i politiskt korrekta mediekretsar. Programmet är helt enkelt så uselt att inte ens en pk-extremist kan tycka att det är bra. Programmet är så amatörmässigt att det inte förtjänar att tas på allvar, skriver en journalist. Men Halal-tv behöver inte misströsta. Det får trots allt beröm för att följa den sedvanliga journalistiska traditionen. Så här berömde Svenska Dagbladet Hallal tv Dessutom påstås det väldigt mycket i programmet som aldrig underbyggs av fakta. Då blir det bara lösa påstående och man undrar vem avsändaren egentligen är. I dagens radiotal, efter Salem-manifestationen, betraktar Radio den årets lyckade fackeltåg i Salem ur såväl politikernas och de så kallade antifascisternas perspektiv som ur nationalisternas. Vi får syna rullande arrest, en förvuxen bäverhydda och punch patriotism i sömmarna. Var det en jävligt dålig eller en jävligt bra eftermiddag? Åsikterna går isär beroende från vilken sida man upplevde lördagen. Vissa människor, de lär sig ta med fan aldrig. Ni vet människor som bara vägrar inse sina begränsningar. Människor som inte förstår att de inte räcker till i ett slagsmål trots att de har en gatsten i ena handen och en flaska i den andra. I år skulle vänsterextremisterna alltså försöka stoppa Salem-manifestationen. Den svenska protesten mot svenskatet och det svenskfientliga våldet- som initierades efter tortyrmordet på blott 17-åriga Daniel Wretström för åtta år sedan. Återigen bör väl tilläggas. För trots åtta raka försök har marxisterna aldrig ens varit i närheten av att lyckas. Även fast de både varit uppbackade av massmedia- och fridlysta av polisen. Förra året rörde de sig med att försöka bränna ner en skola- och kasta sten på brandkåren. Året dess dessförinnan stal vänsterextremister kundvagnar från Ica- som man sedan körde runt med i något slags bizarr ritual. Kanske spelade centralstimulerande medel en viss roll- för på avstånd såg det minst sagt helt galet ut. Men i år var det dags igen- ett pendeltåg kom till Rönninge station, lastat med självutnämnda rebeller, redo att utropa trasproletariatets diktatur, här och nu. Knappt hade dörrarna öppnats förrän den första flaskan ven genom luften, riktad mot polisen på perrongen. Uppenbarligen trodde marxisterna i nätverket mot rasism att de skulle kunna härja och starta kravaller precis som tidigare år. Men... Till allas förvåning gjorde faktiskt polisen sitt jobb och ingrep. Vem som blev mest förvånad det är svårt att veta. Vänstern eller polisen? För ett polisingripande mot en stökig vänsterpöbel hör ju inte direkt till vanligheterna. Batongslagen haglade och pepparsprayen dammade i luften. Revolutionsförsöket var snart över för denna gång- och marxisterna gick frivilligt upp på ett nytt pendeltåg som polisen kallade för rullande arrest och som transporterade dem till norr om Stockholm långt bort från manifestationen som de skulle stoppa. Det är en sån där dag man är jävligt glad att man inte är marxist. Hur de orkar återhämta sig efter alla nederlag är och förblir en gåta. Kanske återhämtar de sig aldrig riktigt utan befinner sig i något slags permanent tillstånd av nederlag. Bland de omkring 200 olyckliga på perrongen i Rönninge fanns de flesta vänstergrupper representerade. Många med lustiga bokstavskombinationer som sack, AFA, RF och RS. Namn som mer än väl belyser deras skapares världsfrånvända läggning. Men mitt i pöben fanns också representanter för borgarblaskans Svenska Dagbladet i form av den turkiska kvinnan Ulke Holago. Holago är välkänd för sina svenskfientliga sympatier. För några år sedan mottog hon 150 000 kronor från artister mot nazister- och en snabb koll på nätverkssajten Facebook visar bilder på när Holago poserar- tillsammans med personer som varit med i AFA. Det märkliga är att Holagos rapportering från Rönninge station först publicerades på Svenska Dagbladets hemsida- för att kort därefter plockas bort, vilket väcker frågeställningen till liv huruvida Holago deltog i kravallerna på station som representant för AFA eller för Svenska Dagbladet. Svenska Dagbladet är en tidning som under ledarskribenten Per Gudmundsson blivit extremt svenskfientlig, vilket inte minst visat sig när tidningen skrivit om Folkets match i Stockholm då den passionerade svenskataren Gudmundsson skrivit spaltmeter efter spaltmeter av smädelser mot svenska nationalister. Samma typ av hets som föranledde mordet på Daniel Vretström. Gudmundssons senaste förvridna utspel är att skänka 500 kronor till återuppbyggnaden av det nedbrunna så kallade kulturhuset Cyklopen i Stockholm. Nästa gång en svensk patriot får halsen avskuren eller skadas fysiskt på något som helst sätt kommer nog Gudmundsson känna sig stolt, riktigt stolt. För kanske har just han haft en sån tur den här gången att hans hets i Svenska Dagbladet och stöd till extremvänstern bidragit till ytterligare våld eller till och med mod på någon svensk. Cyklopen kallades av vänsterextremisterna för ett hus, men liknade mest av allt en mindre kåkstad omgiven av en gyttig pöl. Ungefär som en förvuxen bäverhydda där lager av träbråte staplats ovanpå varandra. Cyklopen tjänade, innan det gick upp i rök, som stödjepunkt för kriminella grupper som AFA, där de kunde planera attentat och förvara utrustning till sin brottsliga verksamhet som man inte gärna förvarar hemma. Exempelvis fotanglar, vilka oftast används för att hindra uttryckande polisfordon. Kanske tillverkades där även opolitliga och lättantändliga brandbomber. Polisens behandling av pöben på Rönninges station är kanske ett trendbrott. Har polisledningen nu övergett sin förmodande inställning att se vänstern och dess svineri som en strategisk allierad i kampen mot svenskarna? Det är trots allt skillnad på att hindra vänsterpöben mot att ge den samma tröst och fotmassage som polismakten tidigare gjort när marxisterna stökat som värst i Salens centrum. Kanske har vänstern nu fyllt sin funktion i maktens ögon eller rättare sagt inte lyckats fylla sin funktion som maktens legoknäktar. Vänsterns försök att stoppa oss patrioter har ju som bekant inte gått så bra. Faktum är att de, med några få undantag- aldrig har lyckats med någonting det företaget sig mot svenska patrioter. Kanske kommer polisledningens och politikernas stöd till vänster nu att upphöra- och att det från och med nu kommer att pröva andra metoder. De senaste åren har Salem-manifestationen angripits mer och oftare- av politiker som ser yttrandefriheten som något som är till för att gynna dem själva i valtider men som när helst annars är något eländigt. Att svenska tar sig ton och protesterar är för politikerna en madröm. I politikernas värld ska vi svenska bara arbeta och hålla käft. Nej ni, herr och fru politiker, det är slut med det nu. Vi patrioter demonstrerar var och när vi vill och vi struntar fullständigt i vad ni tycker om det. Inför och även efter årets Salem-manifestation har politiker skränat allt högre om att manifestationen ska stoppas genom så kallade politiska beslut. Det är särskilt moderata politiker som ägnat sig åt detta- nu när det slutligen gått upp för dem att marxisterna är för odugliga för att kunna få jobbet gjort. Det moderata kommunalrådet i Salem, herr Lennart Calderen gör sig till åtlöje varje gång han försöker tolka grundlagen. Antingen är han helt enkelt dum, eller så är han inte läskunnig. Kanske båda derar rent av. För demonstrationsrätten är nämligen inskriven i grundlagen- och även om vi inte sätter någon större tilltro till att lagen kommer att skydda svenskarnas rättigheter från politikernas övergrepp så är rätten på Salem-manifestationens sida ur ett juridiskt perspektiv. Bland vänstern har händelserna på Rönninge station satt djupa spår. Ingen kan konsten att ägna sig åt självmkan så som en röd pöbel. Att vi inte fick kasta flaskor och tända eld på soptunnor är världshistoriens största orättvisa, gnäller de och menar att de är utsatta för ett trippelförtryck av den, i deras ögon, fascistiska staten. Deras HBT-läggning, blandad etnicitet och förståndshandikapp gör att förtrycket mot dem är tredubbelt, hävdar vänstern. Det är nog inte många som tror dem men att ha till lipen kanske fungerar på någon blödig politiker nu när polismakten inte längre erbjuder tröst och fotmassage. När kvällen led mot sitt slut i salen den 6 december fanns det bara ett sätt att sammanfatta dagen på för våra röda ovänner en jävligt dålig eftermiddag. Själv så lämnade jag salen med en varm känsla inom bordet. Stolt och glad. Stolt över att tillhöra den nationella oppositionen som inte låter sig kuvas eller tystas av den flodvåg av skrämselpropaganda, hatpropaganda och undergrävande propaganda som regimtrogen massmedia och deras nyttiga idioter öst ur sig mot oss under det senaste halvåret. Och glad över att återigen har fått se så många ansikten lysas upp av framtidshopp och entusiasm. Som vanligt så pockar en genomförd manifestation på eftertanke. Vad gjordes bra? Vad gjordes dåligt? Vad uppnåddes? Hur var just denna manifestation i jämförelse mot tidigare? Och sist men inte minst, vad kan vi göra för att förbättra? Sammanfattningsvis så tycker jag det ser ut som om det mesta gjordes bra. Det jag tycker saknades var framförallt en bättre riktad kampanj mot potentiella deltagare. Något som dock kräver mycket tid, planering och framförallt organisering. Så där har vi en utmaning inför nästa år. Men vad uppnåddes då? Givetvis kommer inte demonstrationer och manifestationer hur lyckade och hur välbesökta de än är att avveckla mångkulturen. Nej, för den uppgiften så behöver vi fartyg, flygplan och bussar. Men något som vi helt klart uppnådde var att vi stärkte vår trovärdighet vi utlovade och genomförde återigen för nionde gången ett tilltalande och väldisciplinerat fackeltåg genom salen Det är respekt eller som en ung förstagångsdeltagare bredvid mig uttryckte sig till sin kompis Wow, det här är ju asbrutalt Vilket i sin tur för tankarna till nästa frågeställning hur skiljer sig denna manifestation mot tidigare erfarenheter? Och vad kan vi lära oss av dessa? Vilken otrolig, nästan osannolik kontrast mot den 30 november 1993. Sverigedemokraterna hade ansökt om polistillstånd för en demonstration till minne av Karl 12 i Stockholm och fått avslag. När ett antal patrioter trots detta hörsammat partiets kallelse och samlats på den av Sverigedemokraterna utannonserade samlingsplatsen så ansluter ordföranden propert klädd i kostym. Istället för att göra sin plikt som den ledare en ordförande för en folkets sammanslutning definitivt borde vara så väljer han att avvika från platsen och lämnar manifestationen åt dess öde. Deltagarna strosar ett par hundra meter i formation skithög, mer eller mindre anförda av en annan Sverigedemokrat i riktning mot statyn i Kungsträdgården, varefter det ringas in av polismakten och bussas från platsen. Det är inte utan vänjelse som jag tänker tillbaka på den 30 november 1993. Ett datum som i varje fall jag förknippar med det slags misstag som vi inte har råd att upprepa. Ett datum som för mig symboliserar den verkliga innebörden av begreppet punchpatriotism. Kontrasten jämfört med den 6 december 2008 är avgrundsdjup. Dagens nationalistiska ledarskap är av betydligt bättre kvalitet. Av betydligt hårdare virke än det var för 15 år sedan. Jag är stolt och glad över förändringen. Ett förment ledarskap som väljer att lyssna på jazz och skåla i punsch på hotellbarer medan den kämpande skaran tar uppenbara risker kan självklart inte vinna vare sig respekt eller trovärdighet. Det enda deras dirigerande kommer att åstadkomma är bortslösande av medlemmars arbetsinsatser. Den rumänske frihetskämpen och nationalhjälten Cornelio Codrianu som författat den mycket läsvärda boken Till mina legionärer identifierade den verkliga anledningen bakom de stora bristerna i sin egen organisation till två enkla punkter. Bristen på ledarskap, ledarens misstag. Och samma sak var det under 1990-talet eller tycker ni kära lyssnare att en ordförande som håller sig undan från organisationens kanske viktigaste manifestation på ett så ärrelöst sätt sköter sin plikt som ledare? Jag tror inte att en enda lyssnare anser att det var ett ärbart och plikttroget beteende. Själv anser jag att dessa punchpatrioter, dessa ryggradslösa ormar som leker ledare oavsett om de är propert klädda i kostym eller inte är värre än de värsta fräda i riksdagen och regeringen. Nu har vi inte råd att göra om dessa misstag som kostade oss dyrbar tid. Klockan tickar, eller som Cornelio Codrianu uttryckte det förräderiets mörker i världen kan inte ersättas av ett annat mörker utan endast av det ljus som finns i själarna hos det modiga, de som är fulla av karaktärsfasthet och heder. Låt oss skänka dessa eftertänksamma lärdomar och ord en extra tanke. Låt oss vända blickarna mot fienden och låt oss tillsammans fortsätta på den nationella kampens väg som utstakats av karaktärsfasta och hedervärda nationella ledare och som präglar Salem-manifestationen. För när kvällen led mot sitt slut i salen den 6 december fanns det bara ett sätt att sammanfatta dagen på för våra svenska vänner. En jävligt bra eftermiddag. Dagens tänkvärda citater av Dr. Josef Goebbels Den propaganda som frambringar de önskade resultaten är bra och all annan propaganda är usel. Därför är det meningslöst att säga att din propaganda är för grov, för grym, för brutal eller för oschysst. För ingen av dessa termer är av någon betydelse. Propagandan är alltid ett medel för att nå ett mål.